Prosím, Áno, Vás. Sa príne, Poštárska, <svíňa> <svíňa> <svíňa> Poštárska rozprávka <svíňa> Rozprávková hra na motívy literárnej predlohy Karla Čapka Prerozhlas napísal Dušan Brindza Osoby a obsadenie Poštára kolba hrá Andrej Hric Škriatok Braňo Bystriansky Ešte jeden škriatok Peter Bzdú A ešte jeden škriatok Jan Galovič Poštári Jozef Šimonovič Jano Valentí Ľubo Gregor Šofer Ferko Juraj Nota, Pán z Bugatky Ľudovit Moravčí Dramaturgička Kveta Slobodníková Hudbu zložil Roman Gioran Gitárka Richard Čanaky Hudobná dramaturgička Katarina Cútová Asistentka režie Eva Dozová Zvukový majster Ľubica Olšovská Réžia Jaro Ryhák A ja, Helena Geregová To je vážny úrad. Máme vedúci, šarty je rád. Všetko všichni chce mať a kurát. Na poriadok musíme dbať. Pošta je poštmajstrov rad <súdaví> pečiatku šup sem známku sem nálepku express dať sem pozor sklo rekomando a ešte dnes odoslať odoslať tisíc krokov na dva listy a výsledok nie je istý pozor zúri psi strbé schody zamknuté vždy všetky v chody. A chodí, chodí, len chodí. Chodí. A chodí. A chodí. A chodí. A chodí. Chodí. Chodí. Chodí. Sedem listov, jedná známka. Taká blušť. Človek by ani psa nevienal, ale poštár ísť musí. Šerda by to vzal. No tak kolbaba, ovládajte sa. No, prepačte, pán Božmajster, prepačte, trochu mi povolili nervy. Ešte som vás nepočul somrať na robotu. Neviem, ako vám to povedať, pán vedúci. Vy sám veľmi dobre viete, aké je to naše poštárske remeslo Drína. Listár, poštár či poštový doručovateľ, všetko jedno, či volajú tak či tak. Robota je stále rovnaká. Koľko sa len taký poštár nachodí, nabehá, nalieta, nacvála, nadrobčí a pritom stále musí vláčiť tú ťažkú poštárskú kapsu. Deň čo deň, stovky adries, tisícky schodov, desiatky dorážajúcich psov, či len štekajúcich hafanov. Ale je to pekná a užitočná robota. Nosíme ľuďom pozdravi, listy, pohľadnice. O, pamätám sa na časy, keď som nosieval ľuďom listy, na ktoré netrpezlivo čakali a vyzerali poštára už z zďaleka. A občas mu aj vyšli kus cesty naproti. Hej, Veru, boli to krásne časy, Koldova. No, dnes už väčšinu poštárskej kabely zaberajú len také zbytočnosti. Hm. Čili, aké tie... Tlačivá, účty, reklamy... Ani pošta nie je to, čo býva. Aj veru, nie je. Možno... Možno, že aj preto prichádzam z roznášky deň čo deň čoraz unavenejší. A dnes... Dnes ešte aj mokrý ako myš, ale kapsa je prázdna. Na takého starého, skúseného poštára sa vyda spoľahnúť. No, Veru. Ja som už taký starý poštový mech. Ej, chcel by som mať všetky tie podrážky, čo som už zodral pri roznášaní pošty. Hm. <laughs> Mohol by som si otvoriť obchod. <laughs> tak si rýchlo sadnite, tamto zapec... A usúšte sa. O chvíľu aj tak zatvárame. Ďakujem, pán vedúci. Ďakujem. Tu je príjemne. Ale nie, že by tam zaspíte, polbama. Nezaspím, nezaspím. Nie, že by som ja zaspal. Tak. Ja. som dopadol, pošli zavreli a ja som tu zostal zamknutý, no môžem tu čakať do rána. Hmm. Sedem škrábokatri listy. Nech sa na meste prepadne. Ujde môj. je? máme. Sme poštový trpaslíci. Nie, odsaký pinkuríci. na ulici. Len na pošte, na policícii sme kriatkovia poštárici. Poštárici. Poštárici. Tu bežiak. Vyšu, sem v sem express tace. Pozor sklo! Rekomando! A ešte dnes odoslať, odoslať! Keď na polnoc zvon vyzváňa, vyzváňa. Prichádzame a do rána. Každá práca poštová jistie bude hotová! Hotová! Hotová! Hotová! A ďalšiu noc Vzme tu zasa! A začneme osnovat! Pupečatku, šup sem v zámku, sem v nálepku, exprésnak, sem Pozor šklo. Rekomando! A ešte dnes o to Trpaslíci v poštárskej uniforme. Ha, celkom ako ozajstný poštári. Imaže nápiať vysoký je tá sprívodná nabaliť naška riebama a niečo ju pocvor. Čo to stvaraj? Ako to má potom niekto priežiť? Áno, Nič urobiť Nič, No a tu je list do mesta Bambolinandý v kráľovstve Katbalskom. Kde to je, neviete niekto? Pripíš tam železničná stanica Dolný Trebizón, posledná pošta, mačací zámok a Lépeckou poštou. No, niečo si tam myslel. Čo? Ten poštársky človek sa zasa halier. Práca im ide od ruky. a sme hotové. Čo poviete páni, dnes zahráme si karty. Ale prečo nie, prečo nie? Kolega, ty si bližšie výberstej k úpky listou 32 kartových. Ano, tak. Tu mažete tie. Tak, tu sú. Môžeme začať veľká dáva. Dobre, miešam. Ticho, Daj, daj, daj, daj, daj, moment, moment, páni, držte si klobúky. Čo to vlastne hrajú? Teda, čo si to mal predtým v rukách? Nemôžeš mať horšie karty, ako som dostal ja. Netárame, ale hráme. Farba? Dobrá? Červeň, drahší. A hláška nám. Podáhe, či by mal mariáš, ale... V rukách majú obyčajné listy. Chytil mi plonkovú desiatku, no to a trojkové esíčko a návrh za 40 mariašikov a sedma na konie. A na čo si to vlastne dáva kontru? Na čo? No, na čo? Prečo je to? Vidieť, Nadstup, Prepačke, prosím, páni. Nechcem vás rušiť v hre, ale, ale mám takú otázočku. Oh, <sled> Pán Baba, nechceli sme vás zobudiť, ale tak sme sa zabrali, do. No. To nič, to nič, páni poštoví škriadkovia, či ako sa povoláte. Chcem sa vás len opýtať, aké to máte karty? Nech sa páči, môžete si naše karty pozrieť. No. Listy, obyčajné... Nedoručené listy. Ne? No a, a ako s nimi môžete? No, pozrite sa, pán Kolbaba. Tento list je najnižšia karta. Teda sedmička. Sedmičky ano. sú také listy, v ktorých ľudia klamú, alebo uh. anonymní a falošné udania. Uj, uj, uj. No, osmičky sú listy písané z povinnosti, pozvánky o znamy správy, odosielané podľa zoznamu. No, a deviatky, deviatky sú listy písané len zo stvorilosti. Prvá vysoká karta je desiatka. A to je list, v ktorom sa píše o niečom novom an... zaujímavom. No, toto to, to, to je Dolník. List, čo posielajú ľudia, keď sú jeden druhého potešťač. A tretia vysoká karta je Horník. To sú listy od dobrých priateľov. Priateľov, áno a kráľ je list písaný zlá. Ja, Také ano. píšu mami svojim deťom. Alebo človek človeku, ktorého má radšej ako seba. No. A tá najvyššia karta je eso. O. Yeah. To je list, v ktorom človek ponúka celé svoje srdce. A to je karta, ktorá prebie všetky ostatné. Všetky, eso je. Už mi je to jasné. Lenže, ako vy viete, čo je v liste napísané? Dúfam, že ich neotvára. Ole, U, ale ale nemajte obavy, pán Kolbaba. My vieme, čo je listové tajomstvo. E, inak by som vás musel oznámiť na políci. <líc> Otvoriť cudzí list je porušenie za... Ale, ale, ale, ale, pán, ale. Pán my sme poštári telom i dušom. Telo Presne tá, dušo, to by sme no. si nikdy nedovolili, ano. aj keby sme chceli, fakt. Áno, my to cítim aj cez zatvorenú obálku. Áno, naozaj? Ano. No, áno, len to skúste, pán Kolbaba. No, no, no, no. no. Nič necítim. Počkajte. Položím vám ruku na čelo. No a teraz vezmite si do prstov tento list. No. Fíha, ten je no? <tý> Plný lásky, král. No, no. A tento? Juj, studený ako ja. <tý> Lebo je to sedmička, anonimné údanie. To je naozaj zaujímavé. Aňa, Takže tu. To... Takto, vícíky. No čo len, to, čo len to, Ak chceme, môžeme ho aj od slova do slova prečítať. Stačí, stačí, keď si list takto priložíme na čelo. A... No, tak... To je samozrejme niečo iné. Ospravedlňujem sa za to podozrievanie, pán. No a to je v poriadku, pán Kolbaba. Aj my si vážime zákon. Tak, tak, vážime. Keď sme sa tu už takto stretli, a zdá, a zdá vás to neurazí, viete, rád by som vedel, čo vlastne takí škriatkovia jedávajú. Tak škriatkovia žijú v rôznych úradoch a všade je to iné. My poštárici to nemáme až také zlé. Občas si navaríme špagety z telegratnej pásky alebo halušky zo známkových odstryškov. Ano, ane si dávame poštové no, ale musí to byť lepidlo škrobové. ani oblízovať lepidlo zo známok nie je zlé. Len, len keby sa nelepilo na funcite. Ale aj tak najčastejšie zbierame omrvinky. Mm. A, a, a, kde spíte? <tým> Ej, to vám veru nepovíme, pán Kolba, Ani, ne. ani za nič. Keby ľudia vedeli, kde žijú škriatkovia, raz by nás otiaľ vymietli. Prist, takže... Prepáčte. Aby som to nikomu neprezradil. Nie, Áno, áno. Ale tajomstvo, ktoré nepoznáte, neprezradíte ani v najslabšej chvíli. Však. No, je pravda. No. ako si sami zasadrie? zasadrieme. Trochu si ešte... No, no, len si pokojne. Pospíte, pán Kolbapa. My vás už rušiť. ...nebudeme. Šššššš. No dám, postávaj, postávaj. Jo, si... Ja vás vypátram, kde vy spíte. <sklým> Budem sa A pritom... Tak, ja rozdávam. Padla Miklá. Čehozeráš? Sedem známok a Kolbaba, kolbaba. Veď tu nie ste prvý deň. Listy bez adresy alebo s chybnou adresou sa hádžu tamto doškatuje s nedoručiteľnou poštou. Pán majster to predsa vie aj poštársky účet. No tak potom? Tento list, no... Ako by som vám to... Jednoducho si myslím, že by sa mal doručiť za každú cenu. A to už prečo? Je taký... No, skúste sám. Normálny list, biela obálka bez a adresy. Vy to necítite. Nič necítim. Veď je horúci a, a, a až mi pálí končeky prstov. Netárajte kolbaba. Ja, ja, ja to cítim. Pozrite, pán vedúci, zavriem oči a siahnem sem dokopy listov. Brrrr, tento je určite bez citu. Tomu, kto ho písal, je adresát úplne ľahostajný. No, no vidíte, nemýlil som sa. Je to súdna zásielka pre pána Jana Lomaja. No, Lomajovci sa rozviedli a teraz sa súdia o majetok. No, a teraz zavriem oči a vyberiem tento. Je určite... Plný cituá a, a lásky. Vojak Jan Prievoznik, vojenský útvar. Ha? No, pani Prievozniková, píše si na vojenčinu. Ha. O niečom takom som ešte nepočul. Človeče, s tým by ste mohli vystupovať v cirkose. Ako to rozoznáte? Čím viac lásky je v liste, tým je teplejší. Preto je súdna zásielka studená ako ľad. Nie je v nej ani zrniečko citu. Shit. Kto vás to naučil, Kolbaba? Nejaký kúzelník? Nie. Nie, kúzelník nie. Naučili ma to poštoví škriadkovia. Tu, na pošte, v noci. Čo? v noci boli na pošte? Áno až do rána. Ja viem, že je to proti predpisom, ale v ten deň, keď tak strašne lialo a prišiel som z obchôdsky celý premočený, posadili ste ma k peci a ja som tam zaspal. No. A potom som hral so škliatkami Mariáš. A nesníval sa vám to? Nie. Veď aj omrvinky z môjho stola do rána vždy zmiznú. To, čo mi tu rozprávate, je zaujímavé koľ, baba. Škriatkovia na mojej pošte. Hovorí sa, že kde sídlia škriatkovia, tam pošta dobre funguje. Keď nad tým uvažujem, tak asi tých poštových škriedkov necháme na pokoji. Veď neškodia, skôr pomáhajú, nie? Jo, pán poštmajster... Kameň mi spadol za srdca Bál som sa, že sa budete hnevať A kdeže, kdeže Aspoň sa vysvetlilo, prečo nechávate na vašom stole vždy toľko omrviniek A, a čo spravíme s tým listom bez adresy? Je horúci plný citu v Mariaši by to bol pri najmenšom kráľ, ak nie viac. Nemá adresu, nuž sa nedá nič robiť. Dajte ho do škadule. Keby sme vedeli, čo je v ňom napísané, možno by sme niečo zistili. Lenže otvoriť ho nesmieme. A tak sú takéto úvahy bezpredmedné. Pán Pošmajster, ja mám, ja mám taký nápad. Čo keby som poprosil škriatkou, aby mi list prečítali? Oni to vedia bez toho, aby ich otvorili. No. Musel by som síce zostať cez noc na pošte. Je to síce protipretpisom, ale keď tvrdíte, že ten list má hodnotu pri najmenšom ako kráľ Mariažky, tak takýchto listov už chodí naozaj málo. Tak to teda skúste, kolbaba. Ale o všetkom a budete informovať. Rozumiete? O všetkom. No, tak to, no, to bolo zle pre... Jeho pofúzoch. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Dobrý Ahoj. dobrý Ahoj. Dobrý večer. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Aby som pravdu povedal. Ani sa mi veľmi spať Pán Kolbaba, nezahráte si s nami, mriášike. Keď ide o mriáš, nedám sa, prosím. Farba? No, farba dobrá. Tak na to. ESO, najvyššia karta. Teda? Že som taký smelý. Ale... Ste si naozaj istý? Myslíte, že to nepoznám? To je predsa list, čo píše mládenec dievčine, ktorú má radšej ako seba. Sedem známok a tri listy. Určite... Jo, no, no, dobré, určite keď, keď mi neveríte, tak vám ten lístok prečítam. No, či, no, čítaj, no, čítaj. Položím si ho na čelo. Tak. No, eh, moja milovaná Marienka, tak ti... Píšem, tak, teda. že som dostal miesto šoféra a keby si chcela, mohli by sme mať svadbu. Napíš mi, no, či ma máš ešte rada a píš, či skorej tvoj verný ferko. No, <laughs> to vám veľmi pekne ďakujem, páni Škriatkovia. Práve toto ma zaujímalo. Ano? Ešte raz vám ďakujem. A, nie, za čo, pán Kolbaba. Ale bolo tam plno právopisných chýb. Ten Ferko sa v škole teda veľa nenaučil. No, ani písať adresy. Teraz by som už len potreboval zistiť, ktorá je to Marienka, alebo ktorý Ferko. tak to vám už nepoviem, pán Kolbaba. To tam napísané nie je. A čo nie je napísané, to sa prečítať nedá. Yeah. Teda hlásim, pán Boždmejster, že ten list bez adresy napísal akýsi a akejsi slečne Marienke. A, a oznamuje v ňom, že by rád tú slečnu pojal za manželku. Žíja, to je veľmi dôležitý list. Taký sme tu nemali... Najmenej rok ten list by tá slečná Marienka mala dostať sedem známok a tri listy. Hneď by som jeho odniesol. Len keby som vedel, ako sa tá slečná Marienka volá priezviskom a, a mesto a ulicu a... A číslo domov. To by dokázal každý Kolbaba. A ani by nemusel byť poštárom. No Lenže doručiť tento list, to by dokázal už len poštár všetkými poštárskymi masťami bazaný. Uh -huh, uh -huh. A čo tak vy, Kolbaba? Huh? Vy by ste si netrufli? <laughs> o týždene, tak máte ísť do dvochodku. Čo budete doma robiť? <laughs> no, tak dobre, pán Poštmajster. Ja sa teda na to dám. Budem tú slečnú adresátku hľadať a nájdem ju aj keby som mal šliapať hoci aj rok a prechodiť celú krajinu. Ja som poštár Kolbaba, krstným menom Abraham. Pohľadnice, telegramy a listy od vašich známych denne ku vám prinášam. Šliapem kráčam bez prestania, je to dlhá cesta od dediny do dediny, z mestečka do mesta. Dom od domu, z dvě do dverí, klopem búcham prosím. Pozná niekto slečnu, ktorej listov nosím. Oh, no tak, slečna, nemusíte sa červeniť. Ja to nikomu neprezradím. Poštári vedia zachovať nielen poštové, ale každé tajomstvo. Už celé tri mesiace chodím a radám. Oh, takže nie ste Marienka. Rúženka, škoda. Ale keď vás petne poprosím, mohli by ste mi dať pohár vody. Ďakujem. Som kol Baba Abraham a Poštársku čiapku mám. snad aj pre vás dobrú správu, len pre vás a len tú pravú v tejto kapse ukrývam. Oh, Dônate sa, Vierka. Hm? Pekné meno, ale to mi nepomôže. Ja už pol roka hľadám. Kde? Som holbaba, Abraham. Ťažkú prácu teraz mám. Kapse mám list bez adresy. Adresát je tu na si páči možno niekde tam. Marienka? Po desiatich mesiacoch ste už 49 817 Marienka. Mm. Lenže váš milý sa volá Janko. Mm. No čo, poberiem sa dalej. Som kol baba Abraham, Márne sa však namáha z mesta, cez dediny, prechodil som pol krajiny, a list stále v kapse mám. Marienka a váš mládenic Ferko. Sláva, už skoro rok vás hradám. A tágo, nie je šofér, Pravda že, pravda, že, aj kuchár je pekné povolanie. Vžliapem, kráčam bez prestania, je to dlhá cesta, od dediny do dediny, z mestečka do mesta. Dom od domu, stvier do dverí, klopem búcham, prosím. Či nepozná niekto slečnú, ktorej listok nosí. Hej! Nechcete sa odviesť, pán Poštár? Sedem známok a päť listov. Veľmi, veľmi rád. Tak nasadne. No, veľmi ste mi pomohli. Na som, že si už ani nohy necídim. Poštárska práca je už taká. Hej, veru, veru, No ale toto je špeciálny prípad. Už rok a deň hľadám adresáta tohto listu. Rok a deň chodím a plahočím sa v čase i nečase horúčavách i pliušti. Prešiel som celé považie i oravu. Pohrodie, ponitrie, šáriž aj hond, kemery spíš, od Tatier k Dunaju, od Čopu pokúty, no preputoval som celú krajinu krížom krážom a nič. nič. Nič? Ale veď, na tomto liste nie je adresa. No, veď to. Ten, kto písal, na adresu zabudol. A dokonca, aj na zlámku. Zabudol napísať adresu. No, no Musí byť pôriadný Babrak. Tak neviem, či je Babrak. Vraj je šofér. Čo na to, pán šofér? Môže byť taký Babrak, keď je šofér? Babrak, Babrak je slabé, slabé slovo. Slabé. Tu, tu je to ozembuch, trulo. Taký, taký... Tuť, mi trulo, trúbiro, chubo s dieravou hlavou. Metropla. A neverili by ste, koľko takých listov dostávame? Neuveriteľné, ne, nedvajstvo. Ne. Prepačte, pane, že som taký smelý, ale... Hm. Pohorek však. Prosím, prečo si to myslíte? nuž no, už, vy ste v Čiernom, šofér je v Čiernom a... A ty jsi jste smutný? Já jsem smutný, lebo moje novučičké auto tak pomaly a smutně jde. No a proč vám ta krásná bugatka tak pomaly a smutně jde? Lebo za její volantom sedí velmi smutný šofér. Aha... Hmm... dovolí? je vlastne ten šofér taký smutný. Lebo nedostal odpoved na list, ktorý poslal poštov pred rokom a dňom. Viete, on napísal svojej vyvolené, ale ona mu neodpísala a tak myslí, že ho asi nemá rada a preto je taký smutný. Aha... Oh. No... Oh. Ráčte dôliť, že som ešte taký smelý Nevolá sa váš šofér náhodou Ferko. Ferko, Ferko Sloboda. Ako viete, že, že... A tá slečna sa určite volá Marienka. Marienka Nováková. Tak sa volá tá falošnica, čo, čo, čo, čo zabudla na našu lásku. A na všetko, čo sme si slúbili. Sedem známok a šesť listov. Tak to vy ste ten Čulpas, ten Babrák, ten Ozembuch, čo? No čo? ten čo? čučmak, ten Chmulo, ten Trulo a trubilo. No, no, no, no počuňte, pán Pošták. No vy ste ten Kubo s deravou hlavou, čo zabudol napísať adresu, vetroplak, čo nám hodil do Poštovej schránky, list, bez známky. Človeče, ako vám mohla slečna Marienka napísať odpoveď, keď doteraz váš list nedostala. No, a a, a ako, ako to viete? A kde je ten môj list? No tu predsa tu. Toto, toto je ten váš nešťastný list, s ktorým chodím už rok a deň po celej krajine. Ten, čo mu nemôžete nájsť adresáta? Ten... Našiel som 49 980 marienok, ale ani jedna nečakala lístoček od šoféra Ferka. A teraz... Konečne... Konečne... Môžete doručiť. Áno. A vlastne... A vlastne ani nie. Hej, pán zabudlivý! I mi prezrate kde slečná Marienka býva a ja jej list hneď a zaraz doručím. Nie, nikam nepôjdete, pán Poštár. Keď ste už mali s listom také štrapácie, tak vás na tú správnu adresu odvezieme. Kto od bol odpich? Tak má jazdiť. Nová 8 valcová buka. veď oh, my už letíme. Tak, tak, a, a. a. a sme na mieste. Býva tam v tom bielom domčeku s tými červenými muškátmi. No, tak teraz už môžete ísť doručiť, pán poštár. <laughs> A možno by ho radšej odniesol túto, Ferko, osobne. Alebo nech sám povie slečne Marienke, čo má na srdci. O, o, ani nápad, ani nápad. Hambím sa aj teraz prizná oči. No, Ferko, len sa dobre nadýchnite, pozbierajte odvahu a dokážte slečne Marienke, že sa jej oddalo tak dlho čakať. Tak ja to teda skúsim... Marienka. Ferko. Mm. Vďaka tomu listu moja bukatka už zasa ide, ako zapatrí. Ďakujem vám za zvezenie. Dovidenia. Dovidenia, pán Poštár. Ja som Poštár kolbaba, baba každým Abraham. Pohľadnice, telegramy a listy od vašich známych denne ku vám prinášam. Od koho mám vymáhať Pokud som? Kolbaba Abraham a poštársku čiapku mám. Snáď aj pre vás dobrú správu, len pre vás. A len tú pravú v ťažkej kapse ukrývam. Dostanem 12 korún slovenských. Šliabem, <tíž> kráčam bez prestania. Po cestách, hneď cestách, Od dediny do dediny, z mestečka do mesta. Dom od domu, z do dverí. Nič sa mi neráta, kým len tú poštu neodovzdám do rúk adresáta. Tak, a som tu! <sled> Sedem listov a tri známky nech sa prepadnem. Kolbaba! No. Človeče, kolbaba! Vy žijete, na... žijem, pán pošmajster, žijem! Kolbaba! Lenže... Čo sa to tu stalo? Čo? O, o, kde je moja pošta? No. Kde je pec? Poštové priečinky a kalamáre? A, a, a, a všetko ostatné? Ja, kolbaba, modernizujeme sa... Všetkom, ako vidíte, je tu nové. A, a môj stôl? Ten jediný sme zachovali, len sme vám ho zastrčili tam do kúta. Môj starý stôl. No. Starý penzista. Tak ako ja. No. Každého to čaká, Kolbaba. Vlastne, pán Kolbaba. Ani sme nevedeli, či sa ešte vrátite. Vezme o vás nepočuli celý rok. Verú rok. Veru rok. Hej, celý rok mi trvalo doručenie jedného listu. Vlastne, nedoručil som len list, ale aj odosielateľa. Šoféra Ferka som doručil slečne Marienke. Také niečo sa mi v celom mojom poštárskom živote neprihodilo. Ale, pán vedúci, povie vám, stálo to za to. Tak, tak, tak, tak, tak. vždy som vravel, že byť poštárom je čest. Ah, teraz a... už pokojne môžem ísť odpočívať tak tak kol, pán Kolbaba a príďte niekedy pod večer keď budeme zatvárať <laughs> veď viete na partičku listového Mariáša <laughs> listového takže oni zostali pssst nikomu ani mu je to naše tajomstvo Pošta, to je vážny úrad, pán vedúci, žarty nerád, všetko vždy chce mať a rád, a poriadok musíme dbať, pošta je možd rád. Kúpečiatku, šup sem tu sem nálepku, expres dať. Cel pozor sklo komando, a ešte dnes odoslať. Odoslať, odoslať, odoslať. odoslať. <sík> <sík> <sík>